שמואל א', פרק ט"ז. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא כרמך שמן ולך, אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול, והרגני. ויומר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת, לזבוח לה' באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. ויעש שמואל את אשר דיבר ה', ויבוא בית לחם. ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויאמר, שלום בואך? ויומר, שלום, לזבוח לה' באתי, התקדשו. ובאתם איתי בזבח. ויקדש את ישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם, וירא את אליאב, ויאמר, אך נגד אדוני משיחו. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל. ויאמר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שמה ויאמר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אלישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל אלישי, התמו הנערים? ויאמר, עוד שער הקטן. והנה רועה בצון ויאמר שמואל אלישי, שילחה וקחנו, כי לא נסוב עד באופו. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר אדוני, קום משכהו, כי זהו. וייקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו. ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל, וילך הרמטה. ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. ויומרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מביתך. יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה ביות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו, וטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן, ואביאותם אלי. ויען אחד מהנערים, ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר, שילחה אלי את דוד בנך אשר בצאן. ויקח ישי חמור, לחם ונוד יין, וגדי עיזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו. ויאהבהו מאוד, ויהי לו לא נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפני, כי מצא חן בעיני. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו. ורווח לשאול, וטוב לו. ושרה מעליו רוח הרעה.